Alla år lyssnar på Hampus Näsvold, podcast med mig, Hampus Näsvold. Och idag sitter jag på Söder. Söder, ja. ja det är det. I Stockholm med Simon Norrsvedel. Tja. Tja. Är allt bra med dig? Allt är, allt är fint. Allt är fint. Det känns... Mäktigt att göra min podcast, det är Så det är tredje gästen nu som jag liksom tar podcast och skullen för jag känner mig väldigt. Ja. Ärad, nästan. Ja. Är det här ute du bor och hänger? Liksom, eller? Jag bor söder om söder kan man säga. Okay. Ja, men, eh, när jag flyttade till Stockholm så var det här man spelade. Och det, det här okay. det finns musikscener och det här det finns musikaffärer och, och sånt. Mm. Så. så det var här man, man var när man kom hit. Och du är just nu aktuell med ditt nyligen släppta tredje solalbum, Gå och blir bra, det kan nog ta ett tag. Mm, mm. Och du jämförs med Kent, sådana här giganter. Ja. Hur känns det liksom att höra sådana grejer om sig själv? Det känns jättebra att bli hyllad såklart. Det är ju, alltså, det är ju fantastiskt. Man jämför det sådana här, det blir ofta ganska, vad ska man säga... De har man hört innan. Så. Det finns ju fler svenska band än Kent mm. som spelar musik på svenska. Du har fått massa hyllningar som sagt. Massa ja. fem år och fyra. Men du sa också innan vi började spela in att du vill ha någon etta liksom, lite ja. dåligt också. Varför vill du ha det så? Man, man vill ju ha... Man är nyfiken på hela spektret av åsikter. Jag tänkte när vi pratade innan att man, det är som att man... Den dåliga kritiken man får vill man också ska vara välformulerad. Det är som att det finns två, två dimensioner av kritik. Det kan, det kan ena sidan vara vad någon tycker om det. Om de tycker att det är bra eller dåligt. Men det kan också vara hur väl ens om det är formulerat. Och det man vill ha. Ska man, ska man ha en riktigt dålig recension vill man också att den ska vara jävligt bra formulerad. Så att det säger någonting. Att man förstår vad som har hänt i lyssnaren. Och det tycker jag sällan att man får. ofta är Ganska mycket nonsens i recensioner. Men du läser recessioner om dig själv? Mm. Ja, det, det gör jag. Jag läser all, allting som finns. Har stor inverkan får de på dig. Jag, jag önskar att jag kunde så här bära med mig den glädjen som jag känner längre tid. Det blir, jag, jag, kan, jag blir glad en liten stund, men den, den rinner av ganska snabbt. Liksom. Mm. Så innan kunde det bli jättelöst om folk tyckte att det var dåligt eller allt vad det kunde vara. Men man läser man man får en hård hud, liksom, med mm. tiden. Får varit det men... gott och ont. Ja, ja, men frågan är om man liksom får en hård hud även i relation till de bra omdövarna. Mm. Ja, så kan det säkert vara. När började arbetet med den här plattan? Det mm. började för två... Årkent när jag hade precis släppt en skiva med Ylva Buldoos och kom på att jag ändå ville släppa en skiva med egna, egna låtar igen. Och bestämde mig för att jag skulle skriva klart en hel skiva under sommaren 2012. Liksom. Så jag skriva klart en, en platta den sommaren och när jag var på resa i Barcelona i slutet av sommaren så började jag skriva på en låt som heter Äkta kärlek som finns med på skivan. Som på något sätt, jag tyckte att den sa någonting annat än vad alla de här låtarna som jag hade skrivit innan hade sagt. Så att jag kastade allting som jag hade skrivit en sån och började om igen. Så, så egentligen finns det två skivor varav okay. en. Så, var en finns i, i min mack. Liksom. Är det någonting vi kommer före i framtiden då? Jag vet inte. Jag hoppas att det fanns en anledning till att jag inte släppte dem. De var, det var dåligt. <laughs> vad är det som har tagit så lång tid att göra med den här plattan? Det är fan en skitbara fråga faktiskt. Jag, mm. eh, Nej, men själva inspelningen har kanske tagit sammanlagt två veckor. Inspelningen har tagit jättekort tid. Och inretningen och plattan också har också tagit jättekort tid. Så sammanlagt, man skulle nog kunna släppt den på, på ähm, ja, en månad egentligen. Men det är väl alltså framförallt att skriva Det är ganska lång tid. Jag tycker inte det är så kul att skriva låtar. Så att det, det är verkligen som att föda, föda ett barn i månaden. Så. Fast utan den fysiska smärtan. Men du har blivit jämfört med Kent. Som sagt, en recension så stod det att du är snäppet vassare över texterna. Hur mycket tid lägger du på en text och hur viktig är texten för dig? För du har rätt personliga texter. Mm. Ja just det, jag minns den formuleringen och tyckte att det var ju otroligt, otroligt fint att få höra. Liksom. Mm. Men jag lägger väldigt mycket tid på text och tycker att det är en bra menorgi kan man skriva när som helst. Liksom. Men en bra text är... Det får man ut sig en gång varenda månader. Vad inspireras du när du skriver texter? Till den här skivan så mycket tv-serier faktiskt. Aha. Mycket filmer och mycket... Jag, jag tänker mycket visuella bilder när jag skriver. Tv-serierna har ofta ganska bra på att konceptualisera, eller att mig in en stämning, att mig mm. in ett visst bildspråk. Så mycket av låtarna är för mig bara ett, ett gänge ett gäng miljöer som jag försöker fånga i texten. Är det någon speciell tv-serie? Ja, men jag, jag har skrivit, jag skrivit någon låt efter att jag kollade klart på Hemlock Grove. En serie om varv, va? okay. <laughs> eh, Jag skrev... Eh, finns det mer? Det finns film eller twi Twilight. finns ju en eh, låt. Jag skrev något när jag kollade på True Blood, det minns jag. Eh, Väldigt mycket så här eh, suger blod, vet du det. Vampyr? Ja, vet Men vilken vampyr? För det har du faktiskt din eh, första singel, Bloodsucker Boy, som den heter. Mm. Den video nu är ju ett portal. Ja, den är. Vi tappade faktiskt ett på grund av den videon. Va? Ja. Du skulle signat med ett stort bolag i Stockholm som fick se den här videon och sa att det här är ingenting vi kan jobba med. Okej, okay, men då så du får det själv, och bara. Det var ju den videon som jag ville göra. Och då fick du bli så. Vad är liksom tanken med den? Vad ska den spegla låt? Men tanken är att den ska spegla det här utnyttjandet som man är beredd att utsätta sig för. Bara man får en så att liksom komma nära sin idol eller den man, liksom, den man vill komma nära. Att man är så lätt att så utsätta sig för en massa masochistiskt våld så länge man kommer nära någon man vill komma nära. Du studerar till psykolog nu. Hur mycket tar du med dig av det i musiken? Tror du inspireras av det? Ja, det tror jag. Jag har försökt att ut hur den här inspirationen ser ut och jag är fortfarande inte riktigt säker på hur den, hur den påverkar ser ut. Men jag tror det är oundvikligt att inspireras av saker som man lever i. Det kanske finns ett annat tillåtande av viss, viss destruktivitet i låtskrivandet. Tror jag, nu än för, liksom. Vi ska ta och lyssna på tre olika låtar från det här albumet och så får du kommentera lite. Och nu ska vi lyssna på din första singel som är Bloodsucker Boy. Mm. Vad har du att säga om den här låten? Det första tänk på är att jag vågade sjunga falsett på referängen. Vilket jag inte har vågat innan. För jag har så dålig falsett. Men uh, ja, vi fick spela, vi fick, som man säger, i studiosammanhang så har vi dubbat rösten. Mm. Vilket innebär att man spelar in samma melodi samma röstning kanske fyra, fem gånger liksom för att man falsettdelen skulle höras i taget. så det är det första jag tänker på. Hur blir det live med delen? Som tur är så kan man ha såhär körmänniskor med som kan <laughs> som man kan fuska lite Jag är en av hundra tjejer som vitskans tung Så då väntar tågordet spattet Lämnar ditt hotell och ro Slatsackor boy Jag har på mig läppstift Och pussmunnar på min hals Jag vill under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 Vi ska lyssna på nästa låt som heter Jupiter. Vad handlar den om? Den handlar om att liksom... Alla massa saker. Men den ide, idén jag skrev den till var att ständigt ha en, en, en kompis. Liksom. Ständigt ha någon som är på ens axel och en ständig vapendragare på något sätt. Om inte det kan vara en människa så kunde det vara en planet mm -hmm. som följer med den, som man kan titta på och veta att någon vakar över. Ska vi lyssna på sista låten som heter "Kärleken som helst. Mm. Vad är det för låt? Det är en låt som handlar om människors benägenhet att bli förälskade i någon på ganska lösa grunder. Att det ibland kan räcka att man ser en viss skiva i skivsamlingen eller en viss bok i bokhyllan. Eller ja, man, man hittar sina små saker att hänga upp sin förälskelse så fort. Jag har lyssnat på din skiva och kollat på låttitlarna. Mm. Mm. Det är en liten röd råd här. Det är mamma, pappa och syster. Mm. Vad är tanken med... Ja, en bra fråga. Jag har ju för det första ingen syster. så att det är också, Apropå att jag inte skriver så mycket om kanske vad som direkt handlar om mig. Mm. Så syster till exempel, handlar ju om en fantiserad relation. Hur det skulle kunna vara att ha en syster. Och vad det är hade väckt och hur jag fantiserar om att den relationen skulle vara. Och en mamma och pappa handla också ganska mycket om fantasier och vad de relationerna skulle kunna innebära och vad de delvis också innebär. Jag tror att man ofta försöker återskapa liksom de band man hade som liten med sin mamma och pappa. Försöker man alltid återskapa i sina nuvarande relationer oavsett om det är till framförallt till ens partner men även till ens vänner i viss mån också. Men har du saknat att ha någon där som en syster eller något sådär? Jag har varit väldigt nyfiken på syskonkärleken, hur den ser ut och hur den upplevs. Om man gör någon sorts generalisering av olika kärlekstyper så kan man tänka sig att man, att man har en kärlekstyp som är romantisk, en kärlekstyp som är vänskap och en kärlekstyp som är liksom, relation till dina föräldrar. Men just den här syskonkärleken tänker jag lite... att det är, det är ett annat väsen på något sätt och ett väsen som jag aldrig kommer uppleva, så jag är väldigt nyfiken på hur det skulle kunna vara att känna den liksom länken, eller brist på länk också. Mm. Så det kan kräva mig lite över att jag aldrig kommer känna den kärleken. Mm. När man hör dig prata så verkar du vara en väldigt fantasifull människa, alltså väldigt stora tankar, drömmar och fantasier. Vad tror du är viktigast som musiker när man skapar överlag, att man har fantasi eller kunskap? Ja, fantasi, absolut. Mm. Kunskap är något... Bra. Vad ska man vara den till? Det kan vara... Om man tänker så musik musikteoretisk kunskap så kan det både verkligen stänga och öppna. Men jag tror... Eh, ja, att ha, att ha, att ha, alltså jag har ju tvingats att ha fantasi om att jag är ensam barn. Så jag har ju tvingats att leka själv hela livet. Så kan det kan låta väldigt ensam. Men det, eller på ett så var det ju ensamt, man var ju själv jävligt mycket liksom. Ja. Det var ju så tvungen att hitta på att alltså, pinnar var svärd och att liksom, träden runt det växte upp var riddare som var ute och tucklade på. Liksom. Och så vidare. Tror du det har format dig till att du är så pass duktig på att formulera dig och tänka som du gör eller gjort det till den du är idag? Att du faktiskt var ensam och hade tid till det redan då? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Det är inte alls så, inte att det är så. att man Jag tror verkligen att man kan möjliggöra fantasi genom att fantisera. ju mer man fantiserar, desto mer på något sätt nyckelhål kan man låsa upp och fantisera om andra bredare och djupare saker. Och det hoppas jag är en tillgång till musikskapandet att, att, kunna, att kunna nå en del sjuka tankar. En annan lite rolig grej som ja, många som kanske lyssnar på just den här podden vet är att det är från Värnamo. Ja, jag vet att det kan uttala det som det ska uttala, ja. i och med att det är från samma ställe. Men hur ofta blir du hånad och liksom påminner om ditt Värnamo på, på när du är här uppe, dina är och såna här grejer? Men folk fattar inte vad man säger ju man får ta, ta om och saker ganska mycket. <laughs> när jag jobbat på skolan så har jag ibland fått lägga till mig med vissa utvar för att eleverna ska förstå vad jag säger. Honar, eh, det är jag inte om jag blir. Men... Eh, men eh, folk säger att man kan lita på en länning mm -hmm. Det är väl kanske bullshit. Men man har väl någon sorts fördelar. Ja. Vad gör du om fem år? Jobbar du som psykolog då? Eller står du på eller vad gör du? både och tror ja du, Vad är det som är med riket? Det är liksom en annan typ av stimulans än musiken. Skulle jag säga. Musiken är ju ganska liksom intensiva men korta kickar Så där. psykologyrket är på något sätt ett, ett mer långvarigt eh, tänk att säga mys men det är det mer en, en långdraget välbefinnande och en intellektuell simulans också mm. det är ju ett väldigt relationellt yrke och relationerna till patienter är, är fantastiska de är båda på något sätt båda ensam ensam-yrken på något sätt. Du är ju jävligt mycket själv som låtskrivare. Du är väldigt mycket själv som psykolog också. Och mm. ehm, Det finns ju någonting i det där som är lockande. Tänk. Känner du mycket ensam eller trivs med att vara ensam? eller hur? Jag, jag känner mig själv ganska mycket. Mm. Ehm, ensamhet, tänker jag, är någonting mer som man lider av. Mm. Att vara själv behöver inte vara någonting man lider av. Ehm, men ja, det är väl liksom... Det är en komponent i hur jag ser mig själv, att jag är någon som är själv. Mm. Tack så, så mycket för din medverkan. Tack själv.